Parlem de Lletres. Doncs amb la nostra secció de llibres del programa, saludant a Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. I avui, doncs, evidentment, com que la nostra és una secció centrada en les lletres, en la narrativa, doncs és important fer referència a aquells que, que ens deixen i que realment són figures destacades d'aquest de, món de les lletres, que en aquest cas, la setmana passada, una notícia recent-recent, centrada en, en José Saramago, doncs, que que va morir, no? De... Exactament, 86 sí, sí. Anys, tenia? Em sembla que sí, ara uh, no recordo l'any que va néixer, però va néixer als anys 20, vull dir o sigui que devia tenir 80 llarguets, sí. no? i bé, un home que ha viscut una vida bastant, bastant plena i uh, que a última hora doncs, va, tenir, va enganxar diguem, un mal d'aquests difícils que anava combatent, combatent, però que al final ha pogut amb ell, no? Ara em diu al Marc que tenia 87 que estava estudiant concretament. Sí, sí, ja pot ser, sí, sí, sí. Devia doncs... ser el 23 o bé, mm. sí, sí, sí. Uh, doncs, com deiem una figura destacada que nosaltres li vam dedicar un programa, o si sigui, nosaltres ja ens vam parlar una mica sí. de la seva figura, de la seva literatura. Sí, fa qüestió d'un anyet, una cosa així, vam sí. dedicar un programa a un llibre que la novella al Samago que es diu L'any de la mort de Ricardo Reis, uh -huh. si me'l no recordo, no? I bé, em van parlar de, de, de la seva figura literària, però bé, no s'ha de més recordar una mica ara en aquests moments doncs, qui va ser el, el Saramago, encara que sigui en breument, però per la literatura portuguesa va ser el, el gran hereu de, del, del Fernando Pessoa, sí. que és el, el literat dels literats pels portuguesos, doncs el Saramago va ser el que el que de, de la mort del PSOA fins ara doncs, ha omplert el lideratge de la literatura portuguesa. No? Amb, una, amb una biografia molt vinculada a Espanya, uh -huh. perquè arran d'un disgust que va tenir a Portugal amb una novel·la que va fer que es deia «L'Evangeli segons Jesucrist», que, en fi, que allà va assentar la cosa malament i aleshores eh, no, et sembla que, no, no sé si va ser el govern portuguès o una institució, diguem de l'administració portuguesa, no el va deixar eh, participar en un premi literari perquè considerava que aquella obra, doncs, eh, no sé... Eh, podia ferir el, el, els catòlics o podien molestar els catòlics sí. i aleshores no el van deixar participar en aquest certamen literari. En sembla que era un concurs, un premi o alguna cosa així. Total que els Saramagos van pipar i es va autoexiliar, no? Sí, que l'ha fet, va morir a les Canàries. Sí, va morir a l'Anzalote, va morir a un, a un poblet que el conec, perquè hi ha estat, eh, que es diu Ties, sí. que és un municipi que, per aquest nom no el, no el coneixerà ningú, però si dic Puerto del Carmen ja potser sona una mica més, sí. perquè és el lloc de platja i és el lloc d'estiu ells, diguem-ne, de, dels restaurants i, en fi, del turisme mm. en general. No? Doncs en Saramago vivia molt a prop de, de Puerto del Carmen, pràcticament allà, vull dir, no, no, jo no havia, no havia estat a casa seva, eh? però vull dir, sabia que era, era una, una casa a prop, prop d'aquests llocs. No? I s'havia eh, casat eh, amb la Pilar del Rio, que era la seva traductora, que és una, una noia espanyola de Granada, em sembla, i bé, que tenia, una sobretot els últims anys de la seva vida, doncs, va tenir molta relació amb Espanya, parlava l'espanyol perfectament evidentment i eh, bé com a, com a bon comunista de tota la vida diguem-ne doncs sempre havia estat defensor de, de moltes causes perdudes també uh -huh. i un home molt compromès, molt compromès no? Això sí que el sanamagó va morir com va viure no? pràcticament fins l'últim dia recordo que l'última, una de les últimes sortides que va fer eh, va ser precisament allà a l'Encerote amb, amb el tema aquell que va passar a l'aeroport de Recife d'aquella senyora Saharaui ah, sí, que no sí. la deixaven entrar al seu país, sí, no me'n sí. un nom una mica complicat sí, el, no me'n recordo no, no, no com vindrà, es deia eh? però bé, tots recordarem el cas aquest sí, que va estar allà en eh, vaga de fam a l'aeroport mm. de Recife i ells van allà a veurela i a donar-li suport i a i a una mica internacionalitzar el problema d'aquella d'aquella dona, d'aquella no? dona i de tots els saharauis que estan en una en una situació semblant, no? Així que diem, diem, doncs, vida compromesa, no? Vida compromesa del primer dia fins l'últim, no? Vull dir, i aleshores, doncs, eh, la seva primera novel·la, per exemple, que, que en portugués eh, es diu eh, Levantado de Xau, o sigui, eh, aixecat de terra, podríem uh -huh. dir, o enlairat, o en fi, una cosa més o menys semblant, parla de, de tot el que era un, la, la, el que podríem dir la nissaga d'una família treballadora de, treballadora de la lentejo que és, diguem-ne, la zona més pobra de Portugal, seria, diguem-ne, geogràficament seria l'Andalusia de Portugal, per uh -huh. entendre'ns, però des del punt de vista econòmic molt més pobra que Andalusia, no?, i aleshores parla de, de tota tota la, la, una nissaga d'una família treballadora d'allà des dels anys 20-30 fins a eh, pràcticament la revolució dels clavells de l'any 73, no? I potser una mica més. Vull dir que del primer moment ell sempre, eh, diguem-ne, ha retratat en la seva literatura, eh, diguem de la part feble de la humanitat, per dir-ho manera, no? I bé, ha estat un autor, com dèiem ara, doncs molt compromès i que també els seus seguidors ja el coneixen i, i saben que també de vegades és un pèl complicat de llegir-lo perquè el senyor aquest no puntua i, i a més a més em fa bandera de no puntuar sí. Sí. i aleshores doncs pel lector diguem-ne... T'has de concentrar. Exacte, t'has de concentrar en el no? Però la veritat és que ell, clar, com a bon literat que és també s'ho pot permetre perquè la seva manera d'enfocar la frase d'alguna doncs, ja, manera no, no et permet perdre't, no? Uh -huh. Però vaja, hi ha aquí qui li retreu, no? Això hi ha qui li retreu. En no? fi, és, és com tots els grans autors, té també els seus atractors, però, vaja, la majoria de gent que ha llegit Saramago eh, n'ha quedat molt i molt contenta, no? Molt i molt contenta. A part d'aquell que en el seu moment eh, vam recomanar, que era aquell de l'any de la mort del, del Ricardo Reis, mm. Reis, jo ara recomanaria l'últim, i l'últim és aquest del Viatge de l'Elefant, ah, sí? que és un llibre molt curiós, Eh, uh, baixa, només en direm un parell de coses que és, uh, és un, ne una una botat, una, una com ho diria jo, una animalada, per uh -huh. dir-ho dir català planer, de l'aristocràcia europea del segle 16, sembla que és que un príncep li regala un altre un elefant de l'Àfrica, que és la seva possessió, sí. i llavors diu, mira, com que jo t'admiro perquè ets un altre membre de la, de la reialesa i la noblesa, doncs t'envio aquest elefant de regal. No? I llavors aquest pobre elefant, que estava, suposo, mort de fàstic per Viena o per allà, perquè es tracta de, de membres de la reialesa austríaca, doncs el fan anar, pobre elefant, ell i el seu cuidador fins a Valladolid, que és on viu l'altre membre de la reialesa, al qual va destinat el regal, i eh, és tot un periple, tot una, un, un recorregut de les peripècies que li passen a aquest pobre elefant i al el seu cuidador, travessant mitja Europa eh, en ple segle XVI, vull dir, en, en circumstàncies penoses. Així <laughs> ah, sí, que moltes coses els hi deben passar, eh? Sí, però clar, allò és una gran metàfora de l'absurditat de, de, de, de moltes capricis de la noblesa i eh, tota aquesta gent, no? Mhm. Mm l'absurditat de, de moltes coses de la història, que han passat a la història senzillament perquè eren obra de nobles, no? i com que eh, els nobles eren els que escrivien la història o la feien escriure, doncs clar, fets que han transcendit que en realitat són una autèntica bestiesa, no? com seria el cas aquest. <sí> Aleshores Saramago li sap treure doncs, tot el, el subconvenit, seria un llibre també bastant recomanable. Sí, sí. Doncs bé, uh, ens quedem amb, el primer l'has mencionat, ens quedem sí. també amb l'últim i tots els del mig, doncs tot hem... No, no, hi ha l'assaig de la ceguesa, ha, clar, que no, i no, en no, tots, no memòria, però tots els que sí, sí, l'han fet famós i els sí. que l'han fet una figura doncs, més que recomanable no? de la literatura portuguesa però que alguns fins i tot es pensen que era espanyol eh? molts que... estan convençuts sí, sí, sí. Que, que allò que el presenten José Saramago i convençudíssims de que era espanyol era portuguès sí. tot i que amb gran vinculació espanyola tot i que es va enfadar amb Portugal ell no hi va perdre mai la relació es, es van farà enfadar aviam, amb, amb els estaments eh, eh, que manaven a Portugal no pas sí amb el poble portuguès, no? evidentment. No? Doncs ens quedem amb el record, com dèiem, uh, va morir la setmana passada i segurament doncs es, es faran homenatges d'aquí en endavant, doncs es faran homenatges a aquesta figura, perquè acostuma a passar, no?, quan mor algú d'aquestes característiques que després doncs, es fan reedicions i, en fi, mm, coses diverses. Segurament, tot, tot i que Saramago és, una, és un autor molt publicat i, i vaja, que no està dificultat. molt al dia. No, sí. està molt al dia, es troba a la seva obra es troba, vaja, amb molta, amb molta facilitat. No? Doncs, com dèiem, deixem aquest record a banda i canviem completament de tema per parlar de la Guerra dels Cornuts, un, uh -huh. un títol que ja d'entrada ens deixa marcats, no? A, amb, un, amb un autor que el deixo pronunciar a mateix, que ja, ja estàs... No, no, no, no és tan difícil, no és, tan difícil. És, en, és en Joan Daniel Bessonoff. Sí. que té un nom rus i, i, vaja, és que és un personatge, aquest senyor és tot un personatge. D'entrada direm direm que el Joan Daniel Bessonov és un escriptor català del Rosselló, uh -huh. amb, la, amb tot el que això implica, no? Amb tot sí. el que això implica. Ell, és de, ell em sembla que va néixer a l'any 68... No, perdó, és eh, l'any 63, ja deu tenir uns 47 anys, aproximadament, i a l'any 2004... Ja no és pas la seva primera hora, la seva primera obra, que ja n'havia escrit abans algunes més, però va publicar aquesta, aquesta novel·la que porta per títol La guerra dels cornuts, que també explicarem, evidentment, què vol dir tot això. No? Sí. I uh, jo he tingut cert interès a portar-lo perquè és, és una, una rara avis dintre de la literatura catalana, Primera, pel sol fet hi ha ja de ser un escriptor català des del Rosselló, que uh -huh. ja té el seu mèrit. I segona, també, pel, pels temes que toca, perquè eh, passa una cosa amb aquest escriptor, a part que, evidentment, és de la Catalunya Nord i, i com pugui ser un escriptor de l'Alguer o d'un lloc així més o menys exòtic per nosaltres, doncs ja ens, ens, ens suscita un interès, també és molt bo d'observar que hi ha catalans que no tenen els mateixos referents que tenim nosaltres. Ja. O, sigui, o sigui, pel Jaume Cabré, per un servidor de vostès i per la Patrícia, mm. els nostres referents són els polítics que tenim més o menys a mà i a una de males els polítics espanyols, no? Sí. Molt bé. Doncs per aquest senyor, el seu referent és el Sarkozy, el Villepin, oh. vull dir, m'entens? Clar, és és una altra, és una altra història, no? Una no? altra esfera. Si per nosaltres al col·legi doncs, hem llegit, eh, a part de literatura catalana que ja s'hi puc ensenyar, doncs, els nostres referents serien Cervantes, serien Galdós i serien, jo què sé, doncs, els, els grans escriptors castellans, uh -huh. el Béquer, jo què sé. Doncs per aquest senyor és el Molière, és el Zolà... Però ha triat escriure en català. Adriàs creu en català, però Sí, tot i aquesta bagatge francès que és evident, no, que Sí, però ell que... aquest bagatge per... francès el té com nosaltres tenim l'espanyol. Ja. Yeah. Diguem-ho, sigui no no ell és el seu bagatge. Uh -huh. vull dir, vull dir, per tant, ho troba normalíssim. I a vegades, sentir com s'expressa i, i com escriu en català una persona amb tots els referents canviats és una cosa molt curiosa. Sí, sí, no, <ríe> ja Llavors, dint-ho amb els referents canviats. Canviats, clar, sí. perquè ell pertany a una altra societat. Uh -huh. no? I total viu a 100 quilòmetres nostres o 150, sí. però pertany a una altra societat, a una altra manera d'entendre la vida. Per què? Perquè hi ha una ratlla que es diu frontera, que separa vull dir no la gent, sinó els estudis de la gent, la societat Clar. de la gent, els referents de la gent, la televisió que veu la gent, uh -huh. la ràdio que escolta la gent, etc, etcètera. etcètera no? I això fa que siguem diferents, molt més que no pas un altre senyor que escriui en català de Tarragona, de la Franja o de Maó. No? O sigui ens potser... podríem anar més lluny i tindríem Exacte. els mateixos referents i per tant tindríem més coses en comú que... que... Segurament, segurament. I fins i tot es pot donar el cas que el català literari de totes aquestes persones sigui més diferent que el català del, del Joan Daniel Bessonov. Perquè tu llegeixes la novel·la, del, de, de vaja, l'obra d'aquest senyor, i dius, carai, doncs sí, hi ha un parell o tres de coses dialectals, que, mm. que, bueno, que, que evidentment són lògiques perquè, perquè ell parteix del, Rosso, del rossellonès, però, escolta, s'entén perfectament, sense cap mena de problema, i fins i tot ell mateix ha confessat de vegades que ell utilitza a l'hora de, de, de fer literatura uns referents bastant estàndards, perquè no vol, precisament... Aquesta diferència, no? Exacte, no vol, ell ho ha dit potser amb unes paraules més planeres, però no vol que que sigui tractat com un mico dins de la gàbia. O sigui, que tothom el miri i dir ai, mira, l'escriptor raret de la Catalunya ja, Nord. No? Ja, ja, ja. I aleshores, ell evidentment sí que utilitza un, una llengua que està, diguem-ne, d'aquests dialectalismes propis del rossellonès, però eh, en un català estàndard. No? Uh -huh. Però ell, evidentment, el suposo que ja llavors es considera dins de la literatura catalana. Evidentment, evidentment. No, no, a més a més és tot un procés, diguem-ne, biogràfic curiós, perquè clar, el condom aquest de Bessonov hi ha alguna cosa... Ni ja, francès ni català. Ni francès ni català, ni res del que eh, se li assembli. De fet, és del seu avi, això ve del seu avi, que era rus, el seu avi era rus, i aleshores, per una sèrie de, de, de, de, de fets de la vida, doncs ell va anar a parar al Rosselló i va néixer a Perpinyà, i, eh, però, clar, ella ha estudiat aquests orígens seus, que per un cantó són francesos, uh -huh. catalano-francesos, perquè l'altra la, la, part de la família ja era del Rosselló, catalano-francesos per un cantó i russos per l'altre, no? I, per exemple, té una obra que es diu, em sembla que es diu Els taxistes del SAR, o un... Ah, no ho recordaré exactament, que parla d'aquesta branca russa, que, que amb ell li ve. Després també té un altre llibre, molt interessant en que, en que parla diguem-ne de la... Eh, em sembla que es diu eh, una educació francesa un home així que parla de la seva educació no? És novel·la des d'un punt de vista biogràfic que parla de per què ell és així, per ell ha viscut uns altres referents i tot això que és bastant bastant interessant O sí, sigui, ja fins i tot ha fet un llibre per explicar-nos sí, sí, sí, les seves diferències Per explicar se ell, ell mateix que precisament aquest de l'educació francesa eh, una educació francesa es diu és bastant recent aquest llibre i és autodeterminat biogràfic, i per aquest llibre li van donar li acaben de donar aquest any la lletra d'or. La lletra d'or és un premi molt curiós perquè no, no té dotació econòmica no té, diguem-ne, res que no sigui la, um, una petita un, un, una petita lletra daurada que un joier fa i que te la, te la col·loquen aquí I ja al, està. a la camisa i s'ha acabat. Eh? Això és la lletra d'or. Bueno, Perquè ara això que els escriptors van buscant els premis precisament per dotar-se d'uns calarons... No? Doncs no, en aquest no, no. tenen una lletra d'or petita, una petita joia, que, bueno, que fa gràcia, evidentment, conservar-la conservar abans de vendre-la, suposo, sí. però que no té més que, diguem-ne, l'honor de rebre'l i, bueno, no deixa de ser una distinció... Una distinció. Prestigi, Important, no? No? Important exacte, un prestigi. Llavors li han donat per aquest llibre d'una educació francesa que és on ell diguem-ne, explica per què és com és a partir de l'educació que ha rebut, etc. Però bé, si tornem a la, a la Guerra dels Cornuts, sí. el primer que hem de dir és que els cornuts som els catalans. <ríe> en general, eh? <ríe> bueno, no se centra... Concretament... <ríe> o se en uns cornuts particulars. Concretament són uns catalans molt, molt, molt especials que van ser els voluntaris catalans a la Primera Guerra Mundial, als mm. exèrcits aliats, l'exèrcit francès, en aquest cas. No? Ell ho planteja, eh, planteja la novel·la, des del punt de vista d'un protagonista, que es diu Alexandre Pagès, que és un, un militar, és un tinent de, de l'exèrcit francès, eh, ciutadà de Narbona, viu a Narbona, amb la seva dona, i que a la vida, diguem-ne, civil, és periodista, és periodista d'escriptor, és un escriptor que ja ha tret alguna novel·leta, han fet alguna cosa, mm. i ell és periodista d'un diari de Narbona que es diu Les Le Républicains, que allà fa articles de política, en fi, de, de tot el que sigui, no? Bé, venen temps de guerra, estem parlant de la Primera Guerra Mundial, per tant, l'any 1914, i eh, aquest home té, té graduació militar i és cridat a files, evidentment, com tothom, no? i, bueno, com tothom, almenys, que hi hagués d'anar. Sí. I aleshores ha de deixar la seva família, aquest Alexandre Pagès, doncs el col·loquen del... Bueno, abans de col·locar-lo en un tren, doncs fan aquelles desfilades tan, tan maques que fan amb aquells uniformes tan vistosos que mm. tenen els soldats francesos d'aquella època. Després ja han vist que no sortia a compte tot allò, però en aquella època encara anaven una mica a la Napoleón, diguem-ne. O sigui, anaven blaus i vermells, Ui, mira. amb colors així com molt llampants. Amb i... i tot. Exacte. Anaven, anaven de soldatet de plom, saps sí. què vull dir? Anaven sí. als uniformes era una mica de soldadet de plom. I doncs el, el, el Bessonov explica que aquest protagonista, aquest tal Alexandre Pagès, doncs quan és reclutat a Narbona, o és criat a files, vaja, a Narbona, abans de pujar al tren doncs, fan una gran desfilada per allà, la seva dona doncs s'hi acomiada, i totes les noies de Narbona allà amb el mocador a la mà, bueno, allò que són sí. a les pel·lícules, per entendre'ls. no? I ell va, va pensar, mira que vistosos que són aquests uniformes, que bonic, tal, que... molt bé. Llavors el color a dalt del tren i l'envien doncs cap a, en direcció al front el front en aquells moments estava en el que, és, en el que era la és, vaja, la frontera Franco-Alemanya, no? Uh -huh. O sigui, tot el sector de Nancy si més cap amunt, diguem de tot el tros de la, de la Lorena, totes tot aquell, aquelles regions, no? I, I bé, té, o sigui, primer de tot arriba allà, eh, naturalment es queda la Rara Guarda, primer abans d'entrar en combat, i la Rara Guarda ja explica una cosa que és molt curiós, aquest a Pagès, perquè els hi ensenyen a distingir uh, la, la, les canonades de qui són, o sigui... Ah, que no sí, sigui que disparem curiosa. els, a, Exacte, els que és, amics, no? és molt útil, és molt útil a la guerra. Que és que resulta que, clar, d'entrada totes les canonades sembla que siguin iguales, no? Sí. Però els hi ensenya a distingir entre el que són canonades franceses i canonades alemanyes, perquè, clar, si senten canonades franceses, vol dir que ells mateixos s'estan tirant bombes damunt del cap. I aleshores algú els ha d'avisar. Però això vol dir que algun cop ha passat, eh? Oh, i, tant. I, tant. I no només els hi ha passat als francesos, clar. els ha passat a molta gent, no? I aleshores, doncs, clar, com que cada canó té un, un diferent calibratge, mm. doncs un doncs fa un so determinat i l'altre en fa un altre, Però no? Però suposo que cal per atenció. Deu ser com els motors dels cotxes, no? Sí. Allò que en Allò sents si un... Allò és diesel és gasol. Ah, això mateix, no? Ho saps diferenciar. I aleshores, el primer, una de les primeres coses que li ensenyen amb aquest... Amb aquest eh, bueno, el tinent i els seus soldats, guem-nes a distingir,díguem-ne d'on ve la canonada, no? sí. per baixa per, per, per sortir-se'n millor. I bueno, Hi ha unes quantes anècdotes així de darrereguard que fan bastanta gràcia. Fins que els envien al front, els envien al front amb aquest tinent, i, vaja, per poc que coneguem de la Primera Guerra Mundial, doncs ja ens imaginem aquelles trinxeres humides, plenes de fang i plenes de tot, i aquell, aquell, diguem-ne, capità o comandant o el que sigui, que amb un cop de xiulet feia sortir tothom i, diguem-ne, ja i endavant, no? Sí. I la gent caien com a mosques, no? La gent caien com a mosques no només per les bales, sinó pel gas, per les bombes, bueno, per totes les atrocitats. I suposo que també puguem... per la insolubritat que, que hi havia. Per tot plegat, les... sí. per tot plegat, no? Estem parlant de milions de morts, eh? vull dir, una, una autèntica massacre de la Primera Guerra Mundial va ser la segona, evidentment, encara més, però la primera va ser, la podríem dir, la, la primera gran carnisseria de la història, podríem dir, no? I, desgraciadament, després les hem hagut d'enumerar, no? però aquesta va ser la primera, ja descaradament, carnisseria absoluta. I eh, doncs ell explica una mica que es va trobar en aquesta situació en un lloc de, de l'actual Bèlgica, que es deia Ypres, o es diu, vaja, i un lloc d'aquests que, depèn de qui guanya la guerra, va canviant de nom, això tan típic, no? que ara em dic d'una manera, em dic d'una altra, sí. depèn de qui, de qui guanya suïssos, la batalla. Els suïssos, que són una mica així. Exacte. I aleshores resulta que, que bé, allà doncs, entra en combat, eh, hi ha molta, molta mortalitat, el seu millor amic, és un, un soldat també de Perpinyà, ai, de Perpinyà, perdó, d'Avinyó que fan molta amistat els dies abans del front i tal, doncs mort davant dels seus nassos, i ell el fareixen el, fareixen el coll, eh, i té la sort, diguem-ne, que és una ferida prou important perquè l'envin a la rereguarda, eh, i a més a més, diguem-ne, prou important també perquè no sigui tornat a files, perquè consideren que ja no és un soldat, diguem-ne, en plenes condicions. No és apte, ja. eh? Exacte. Això, que d'entrada és una desgràcia, amb ell li suposa una sort, perquè aleshores ell un cop s'ha recuperat a un hospital de Lió, que s'està recuperant, Doncs ell diu Home, és que jo voldria ser útil d'alguna manera, i eh, el, diguem els, els comandaments francesos li diuen que bueno, si tu vols ser útil, nosaltres et donarem una missió. Molt bé. Els doncs, Sos li encarreguen la missió d'anar, primer de tot, cap a París, a parlar doncs, amb, el, amb el ministre de, de, de, de suposo que d'assumptes exteriors, o alguna cosa semblant en aquell moment, eh, perquè té una oferta a fer-li. I aquesta oferta és eh, anar a, a, a Espanya, que en aquell moment era una nació neutral, eh, quan, a la, quan a la Primera Guerra Mundial, concretament venir aquí a Catalunya, a Barcelona, mm. i començar a reclutar voluntaris catalans pel front... Eh, per França. Per França, per l'exèrcit francès. I ell diu, no, això com es menja? Diu, no, és que ja veuràs, farem una cosa. Com que els catalans sempre estan protestant i sempre volen la independència i no sé què, i era l'època, diguem-ne, de, de la primera explosió del catalanisme, de començaments de segle i tal, diu, nosaltres els hi vendrem la moto, que si ens ajuden a la, a la Primera Guerra Mundial doncs després nosaltres procurarem que ells puguin ser independents i tot això, de... ah, bé, bueno, molt bé doncs l'Alexandre Pagès, com que és català sí. és català, doncs pensa carai, doncs mira Anem ajudar els col·legues, no?, diguem mm. I els bé, primer se'n va a Madrid, parla amb l'ambaixador, l'ambaixador li explica més detalls la, la història que li encomanen, i finalment ve a Barcelona al consolat francès, no? I aleshores ell arriba aquí, a l'estació de França, aleshores, eh, diguem veu tot el, el que seria el barri del, del Port, les Rambles, i tot això, i veu una ciutat, clar que que no està en guerra, doncs la ciutat està a doncs, la mar de contenta i la mar d'ufòrica, perquè és un moment que, per exemple, tota la part industrial de la ciutat se n'aprofita de la guerra, mm. i aleshores hi ha la meitat d'empresaris que serveixen a Alemanya i la meitat d'empresaris de fàbriques que serveixen a França, amb la qual cosa tothom guanya molts diners... Que allà ja no? se traient profit per tota raó, no? Exacte, i aleshores Barcelona què és? És un cau d'espies. Com que és una ciutat portuària, sí. és una ciutat que queda a molt pocs quilòmetres d'un país en conflicte, com és França, i, a més a més, és un país neutral, doncs clar, allà hi ha tota la, diguem-ne, com et diria jo, la Martingala de la rereguarda, eh, moltes coses eh, passen a Barcelona. Això és cert, eh, això no, no s'ho inventa el personatge, això és veritat. No, no és que hagi fet allò exercici no, no, d'imaginació, no no, no? no, no, no, realment era així, realment era així. La ciutat estava dividida, sobretot, quan parlo de la ciutat, em refereixo a la gent poderosa de la ciutat. Estava dividida doncs, en gent eh, germanòfila i gent aliadòfila, no? uh -huh. o anglòfila. No? Sí. I aleshores doncs, eh, hi havia, diguem-ne, la... la... La part, en aquell moment, més espanyolista seria germanòfila i la part més catalanista seria francòfila, diguem-ne, no? sí. o aliadòfila. Amb la qual cosa, clar, ells tenien el terreny abonat per, buscar, eh, el, per anar Perquè a buscar aquests voluntaris. Per li eren simpatitzants, no? I aleshores, quan el llibre diguem comença a entrar realment en matèria, és com s'ho ell per contactar, amb catalans que vulguin anar a lluitar per França... I com els convents, la... com els convents no? i tot això. I aquí és quan comença ja a passar el que no explicarem. Perquè, no, si no, <ríe> Bé, si més no, no, no curiosa aquesta història, no? com, com deies, doncs, que com intenta convèncer a uns catalans perquè es fiquin en una guerra que en principi doncs, no s'hi haurien de ficar, no? En aquest cas en van bàndol, amb els francesos, que uh -huh. sempre hi han hagut aquestes relacions d'amistat no? entre els catalans i els francesos, no sé si sempre, però... No, hi ha hagut una certa, si tirada, tenia, sí. una certa tirada, sobretot, suposo que per proximitat i, i també perquè el fet que, que el Rosselló doncs sigui, diguem-ne, en molts aspectes de cultura catalana, també és com tenir, diguem-ne, un cap de pont en el territori francès, i vull dir, sempre hi ha hagut una tirada de, de la gent catalana en general, des del punt de vista intel·lectual, cultural, social, anar cap a París. No? Sí, però en agrada, aquest cas ens, ens va no? enganyar, no? Sí, no, en aquest cas va ser una enredada <ríe> més a la història, no? Perquè, a més a més, vull dir, es va produir un fet que això, diguem de la novel·la no ho acaba d'explicar, però pot, potser fora bo que, que, que, ho, que ho diguem, que és que eh, tot aquest oferiment, i va ser realment per part dels francesos, no? eh, cal als voluntaris catalans, que sempre s'ha parlat dels voluntaris catalans de la Primera Guerra Mundial com si fossin una gentada i total, van ser mil eh, a tot estirar. Uh -huh. però, però van ser mil, no? sí, sí. Que, que pobrets es van quedar pel camí la majoria. No? Doncs aquest oferiment, aquesta promesa del govern francès cara, cara a, la, a la situació catalana va existir. De la mateixa manera que va existir eh, un gran interès per part de tot el que van ser les tropes aliades d'aquesta Primera Guerra Mundial que tota l'Europa Oriental es desmembrés, o sigui, Sèrbia, Croàcia, uh -huh. o si sigui, el que ara ha tornat a passar, eh, diguem-ne, en aquell sí. moment, eh, Txacoslovàquia en el seu moment, o si sigui, tot allò va interessar molt que es fessin independents tots aquests països perquè la seva gran voluntat era desmembrar a l'imperi austrohúngar. Aleshores, clar, per desmembrar l'imperi Estrúngar perquè no tornés a ser un perill, van decidir potenciar l'interès independentista de tots aquests països, i per això van sortir doncs, 10 o 12 països on en realitat hi havia un imperi, l'imperi Estrúngar, als anys 10, als anys 15 del segle XX. No? I aleshores els catalans van creure que aquí passaria el mateix, però aquí ja. l'imperi Estrúngar no, no, no hi era, i aleshores doncs, eh, va ser l'enredada, va ser allò de cornuts i pagar el veure, doncs sí. una mica el títol del Bessonov doncs, ve aquí no, doncs bé, una història si sí, no molt interessant que, que deixarem aquí amb l'expectativa que la gent després ja hi entri en la història i uh -huh. ja conegui doncs, com al final aquestes mil persones aquests mil homes se'n doncs, se van tot fins a França i, i defensen doncs, les voluntats dels francesos uh -huh. alguna punt final que vulguem fer? Mira, la gràcia que té en, en Joan Daniel Bessonov en, eh, a col·locar personatges autèntics, personatges històrics, en tota aquesta trama que ell crea per reclutar voluntaris catalans. Per exemple, surt el Pompeu Fabre, en ah, tot mira. això. No? Surt, per exemple, a l'Albert Bastardes, que va ser un altre un personatge d'aquella època. Surt en, en Frederic Pujolà, que era el, era un, va ser un personatge molt important al primer terç del segle perquè era el gran defensor de l'esperantisme, no? de l'esperanto i tota aquella gent sí. així anarco i sí, sí. molt interessant. tot o sigui, tots aquests personatges, en Besonov els situen en aquest ambient no gratuïtament, aquesta gent hi eren en aquell ambient no? i probablement en aquest, en aquest brou de cultiu hi devien estar ficats pel mig, no? el que passa que, que, que no hi van anar directament estira, la documentació històrica l'estira una miqueta i fa, eh, diguem-ne esquitlla pel mig aquests personatges que fa molta gràcia trobar-te'ls per aquí al mig, doncs bé, que convertir un Popeu Fabra en un personatge de novel·la doncs és una cosa que fa una certa gràcia no? i una mica seria Enganxa això, més, no? Ens enganxa, ah, exacte, més. Doncs enganxa més tenir enganxa aquests personatges sí, sí, sí. que coneixem i diem, ah, doncs això va, va passar de Sí, no? si t'ho fa més autèntic, tu fa més real i a més a més és allò de si no nevero ben trobat perquè Clar. hauria estat més que possible que s'hagués produït alguna de les escenes que descriu el llibre amb aquests, amb aquests personatges històrics reals no? Doncs bé, Empúries ha editat aquesta novel·la que es titula uh -huh. La guerra dels cornuts, referents uh -huh. als catalans, escrita per Joan Daniel Besonov, aquest uh, francès d'ascendència russa que escriu en català perquè bé ho és no, I de... es considera català, ah, eh? es considera es considera català. català. Doncs, català doncs no l'ofenguem, no l'ofenguem no, no l'ofenguem, ara. Sí. <laughs> Molt bé, doncs deixem aquesta, aquesta novel·la a, doncs, el servei de tots aquells que, que ho vulguin per endinsar-se en aquest capítol històric, mm. també, que, que també aprendrem una miqueta, no? I tant, i tant que sí, tant. Sí. Molt bé, doncs Jordi, moltes gràcies. Que gràcies a vosaltres. Bé.